A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillah rrahman rrahim. Inna alhamda lillahi na ahmaduhu, wa nasta'ayluhu, wa nasta'aghfiruhu. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yehdi illahu falamudillahu wa ma yudlillahu falamudillahu wa ma yudlillahu falamudillahu. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu.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 Janë vetëm për Allahumë subhanahu wa ta'ala Kryusin e gjithësis Për shëndetjet, mëshira, mirësia Të gjitha begatit Të kënjeriu mëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Bi shok të ti besnik dhe të ndarëshëm Bi familë të pastër dhe gratë të ti të pasta Dhe mi gjitha të musliman dhe besimtar të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmërli me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu hu dhe të ndojmë disa qastën nga kjo dite e begatshme, dite e gjumas, që shfletojmë nga jetët e Zotit, nga fjalet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, diçka e cila ne mundëson që të arrisim dhe të zhvillojmë aftësin dhe zemrën e cila përseptonë dhe mendjen e cila i kap gjërat e që neve kemi nevoj në jetët tona që t'jemi më të përgaditur për takimin me Zotin Gjelle Gjelalu kemi përmenë që këtë jav dhëtë flasin për vlerën dhe peshën e libri të Zotin Gjelle Gjelalu pasi që jemi edhe në pragë të muaj të Ramazanit gati vetëm se edhe disa javë në kanë ngellë mesneve dhe Ramazanit duke lutë Allahu në Gjellë Gjellë që Allahu të barek e vëtë alat në ishtin imrin e ta përjetojnë edhe këtë muaj të begat shëmë të Zotit Gjellë Gjellë Allahu të barek e vëtë alat i drejton dhe i përmjërson jetët e njerëzve zhvillimet e njerëzve në përmjet libri të Zotit Gjellë Gjellë Gjellë Neve në vendin e xeratat tona përmendën se Kur'ani permision shumë gjëra, garanton shumë gjëra, oj siguruas një grumbull të madh të mirësive dhe përmendëm se veçohet me një permisim, të cilin e ka Kur'ani, dhe ajo është permisioni i komunikimeve dhe ndërtimi raporteve, të cilat janë të varur nga shprehja dhe formulimi i fjalive. Pra, Kur'ani i çasët dhe merret me këtë tematik në mënyrë të veçantë, në mënyrë të veçantë. Po Kur'ani Zoti Xhelel Xhelalu shkron shumë punë, shkron shumë sëmundje, por së më një sëmundje, por së më një veçori të njerëzve dhe krijesave në pozgjidhje merret në veçantë, dhe ajo është komunikimi ndërmjet krijesave. Apo komunikimi i kryusit me kryesat Apo edhe anasjel tas komunikimi dhe raporti I kryesis me kryusin e vetë të bareke u e të ale Në jetet e përdiqme E shofëm një nevoj shumë të madhe Që të ndërtojmë raportin dhe të ndërtojmë fjalite tona Me një precizitet më të madhe Me një përpikshmëri më të madhe duke pas parasysh se problemet e njerëzve kanë zanafillën të keçkuptimi në komunikim, atëherëve simtari duhet të jetë më, më si qelë, më i zelëshëm, më i kujdeshëm në zgjedhjet e fjalëve të ti. Në zgjedhjet e fjalëve të ti. Një ditë prej ditëve, Omerd Khattabi, radhi Allahu An, ishe duke ndetë me shokët të ti. Kypërije si muslimanëve, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n prie si dit i muslimanëve pas vdekis Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe ishte njeri i cili nuk fliste shumë, por se kur fliste ja numronin ja muslimanët fjalët e ti. Një dit për e dit dhe tha, mos me qenë tri gjëra, mos me qenë tri qështje, nuk ka lezet në këtë botë. Mos me qenë tri tri fusha, mos me qenë tri punë, Në këtë botë nuk ka knaci Nuk ka knaci Dhe neve po në interesoj njëra prejtyre Neve po në interesoj njëra prejtyre Cila ka të vaj me, me tematikën ton Dhe ajo që ka neve po dëshiroj me trajtu Fa Mos me qenë në disa një rëz Shiko presiziteti i fjales Omermi Khattavit Radi Allahu an E cila kjo pun një prejtrive Ja qabova ti m'kon kjo kjo dunjo ende e âmbël. Ende me me pas njeriu motiv dhe energji me vazhdu në në kët botë. Tha një prej tyre është se ende ekzistojn disa njerëz, të cilët kur flasim me to ata i zgjedhin fjalët. Si zgjedh njeriu frytet. Si zgjedh njeriu Fritet. Keni pa njeriut kur i ofrohet me hangër dhe ushqim, fritë çofshin, perime çofshin, pem çofshin. Nëse i vihet në të kaluara nuk janë vendosur si sot. Porse edhe sot ekzistojnë këfornë. Njeriu kur e marr me hangër, ajo është pastruar një herë në kuzhinë. Ajo është pastruar një herë me ujë. Ajo është pastruar edhe një herë nëpër kopsht kur është marr. Por se njeri u kur vendos me mor dhe një për me anger E këtyre dhe njëher E vëzhgon dhe njëher Dhe zgjedh mir Njarën Por fundimish për me vendos në Në gojën e ti Thabën Khattabi Më vazhdon motiv për muë I jetës sëksaj bote Se ende ka njerës të cilët Kur flasin me muë I zgjedhin Fjallët e tyre çish zellët pema por t'u fut në goj. Pra njeriu kur vendos që ta një për shtahan, e me, me të ta marrë një pemë përfundimisht ta han, e merr me tezjetën. Ve zakonisht kur janë të mbledhura pemët mbet një numër një numër në në pjatë i pa i pa konsumuar. Shkaku nga se është ngroan më i miri, është ngroan më i miri. Kjo neve nga banë me dhije se edhe njërzit e mëloj si omërmi khattavi kanë sinu dhe kanë lypë njërës të cilët kur fletë me to, kur komunikonë me to, kur ndenë me to në kuvendë, kur banë me gjlisë me ta, ata i zxedhin fjalet. Dhe kjo është një problematikë e qoqërisë veçanërisht e muslimanët kur nuk gudzonë me egzistu mungesë dhe zbehje dhe zajflëk në, në komunikimin mes, mes tëre Andaj Kur'ani ka molë përsi për me zërket problematik Kur'ani Zotë i Gjellë Gjellë i është qasë kësaj problematike Zoti Jon Gjell me zëgjërim Andaj në kamësu Zotë i onë Gjellë Gjellë që ishë flitët me Zotë Pasaj në kamësu Allah u të barek e uetata që ishë flitët me pengamberin Salallahu alaihi sallam Pasaj në kamësu Zotë i onë të barek e uetata se si flitët me me njërzit e mirë pasale kamzu zotë ju Gjel në gjelalu se si flitet me familjarët duke i dëgzu ata në dega të shumëta pasta i në kamzu Allahu të barek e vëtë e ala se si flasë njërzit e mdojt dërmjet veti se si flet pengamberi me pengamberi se si flet njëriju i madh me njëriju në madh se si flet omeri me ebu bekrin dhe ebu bekrin me othmanin Dhe këtë këtë janë komunikime të fushave të caktuara, Kurani Zoti Gjellë Gjellë Luhu i ka së qarruen nga se neve, në jetë nuk e kemi një komunikim, po kemi shumë komunikime. Në shtëpi është komunikim, në pun është komunikim, në shkollë është komunikim, në, në gjami është komunikim, me hoqën është komunikim, me kolegët ka komunikim, me ato të cilët pinë qaj, ka komunikim të veçanë e kështë të më radhë neve duhet t'i dalojnë këtë fusha dhe këtë shtresat të njerëzve dhe duhet të mësojnë nga Zotin tonë gjele gjelelu se si duhet të flasim me njerëz se si duhet të flasim me njerëz fillimisht përmendëm se si duhet të flasim me Zotin tonë gjele gjelelu dhe kjo ka pëtim përshka kësë shumë e madhe neve nuk kemi mundësi në këtë qastë dhe këtë minuta me uzgjeru andaj e përmendëm shkurt Nëse të më fol me Zotin, këtë jetë ajon është çysh më fol me Zotin. Këto jeta jon është mësim si si duhet të komunikojmë me Allahun Tebareke ve Teala. Edhe besimi është një formë komunikimit. Edhe imani është një formë komunikimit. Si është komunikim? Tha Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kur ngjani për Juve, fal namaz, marr tekbir me fal namaz, Allahu Akbar dhe futët namaz ta Muhammedi sallallahu aleyhi sallam fe innehu ju nëgjë rabbe aj po flet me Zotin e vet ju jo e keni të gju kjetë këta se kur falemi jemi të folë me Zotin anda i gjithë do fjal tjetër e prish namazin i ashtë ta Kur'anit edhe dhikrit qka është taktue e prish namazin Pse nga se nuk jetë të folë me shok nuk jetë të folë me dost kur je me dosta dhe shok, i fletë këti, tu i folë këti, këtë të këtë të këtë tjetëri, pasta i në bërhinë a tjetëri, po se këtu, këto janë shokë. Por të Zoti Gjelle Gjelleju, a ka mundësitit, kur dushë mu lidhë në vazë, kur dushë medal, kur dushë prapë me hi, prapë medal, jo. Ska mundësitit, ma dje rëzikot njeri ju, nëse lunë kështëto, medal nga feja Zoti Gjelle Gjelleju, nga se, a është lidh me folë me ta Nuk është se cili është Allahu të barek jove të ala Andaj Allahu i gjellu ala tha Malikum la të rgjune lillahi veqara Ta qka puna disa njerëzve Nuk e madhrujnë Allahu në gjellu gjellu Qka dhe me thonë me madhru Allahu të barek jove të ala Do me thonë se me folë me ta Qish i kohije Me folë me Allahu në gjellu ala Si i kohije Andajnë evë në namaz Kemi, kemi trajtim të veçam E ullim kokën heshtim shuoj nuk i nuk folmi me të tjerë kur jemi të folme Zotin xhel xelalu kjo është komunikim i veçantë kjo është komunikim i veçantë besimi është komunikim edhe në fushën e jashtënavazit si kamuntiun kam komunikim ja si është komunikim ai i cili beson Zotit edhe ai cili nuk i beson Allahut te bareke o jo, te ala ai cili beson Allahut me iman Kur t'i vinë pamje për Zotin, fotografi për Zotin, në kokën e ti, imani i thot jo, imani i thot jo, vjen një pamje kjetër i thot jo, kjo është komunikim, dhe kur t'i vjenë ati që cili s'ka besim, kjo pamje, qka thë ataj, që e që është Allah, që e që është Zotin, jasë i që është Zotin, dhe Imani i ti nuk e ndërton komunikimin si duhet, dorsa besimtari çka van. Besimtari ban sikur shokët Muhamedi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur nje ditë prej ditëve shkuën te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë ya ja, rasulullah. Ya ja, rasulullah. Do vezve se do tritin kokat tona, po na vin. Po na vin, po çatocitje janë çen apo tur pro homë më ka llëzu. Domethën, neve po na bin do pamje, kan thon dietar, po na vin do pamje për Zotin. Ai doket kështu, ai doket ashtu. Ne çave votash. A kemi llogari edhe për këtë, a kemi memorë në përgjithësi edhe për këtë apo si është puna e këtyre citimeve dhe vesveseve. Çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Fa. Ai ju kanë ardë këto? Thon po erësullallahu. Pa i kallzu. Po e dinë edhe ai çka po pyet edhe i pituri çka po vott Muhamedi ngasë tash kur po thamun na vin pamë por Zoti ju këtë dini ju këtë dini ngasë nga imani është me të ard pamë për Zotin nga imani me pas iman andaj shikoj për ditën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha a ju qart kjo po dha ke sarihul iman fa kjo është imani i qartë që ka të më donë imani qartë? imani qartë nga se nëse në zemër eksiston iman, ka me arë format të ndryshme paracitja e Zotit në kokën të ande. Por imani që ka banë? Imani thotë jo, Zotit nuk është kështëto. Zotit nuk është kështëto. Ka mundësime të arë një qënë përmjën ditë, ka mundësime të arë nimi mjë përmjën ditë, ka mundësime të arë nimi milion përmjën vitë, Por ti dush me ditë se Allahu Gjellewala ka thonë Lej se kemi të lihi i shej Nuk është asë kush si Allahu Gjellewala Qarën nuk është si asë kush Ski mund i mundë si me morë model me thonë Ja, si ki Kërë ja përshkru në ti dikujt një shok thus i filani Si të ma vetë flokt kështu i gjatë kështu Apo Kërë e përshkru një, një telefon Thus kështu ashtu Gësë e ki model Por se zotë i unë Gjellewala tha Ska model për Zotin Lejse këmi thlihi Ska shembo Në tha jetë jetër Allah u gjelluara Sa i përket perceptimit Aparatit perceptuas Në menjen e njëri ju tha La të dërikuhul abësar Tha sytë nuk mundën me kap Sytë nuk mundën me kap Sot kamerat sa kapin Sot kamerat sa kapin E kap Apo në të kaluarën ka kap pak Një Ma së të caktuar të hapsirës Dhe tjetra ka mungue Sot me përparimin e Aparateve kap më gjana Po sot kap e dhe ma shumë Sot e kap gjamien Rëth komplet Dhe pas taj kur hënd me shiku atje E, e silë gjamien apo. Nga se e ka kap të tërën Aparati perceptus I kësaj Apsi e dhe fuqie E kap të tërën Po ka dhe ma lartë apo Ta shka prej lartë O ta shkop edhe komplet globin e kop. Apo pastaj e e zbrit në nivele të të caktuara çfarë dush. Apo Allahu xhelalu ala për kët folë shqysh harrat. Qish kur kanë xhena aparat pa pa ekzistencë, nuk nuk kam ujt më me ndu arabit se ekziston aparat. Madje fjala aparat nuk ekziston fjalorën e tyre, ngasë Ajo që ka e përcaktun egzistencën në një fjallin, në fjallorin, një, një, një popullin, është egzistencë e asaj gjëje. Po ta ta nuk egzistun fjallin, aparat. Andaj edhe aparatit i, so, i thonjën sot me shprejev, aparat. Pse nga se nuk ka egzistu. Por se Zotë i unë gjelluar e foli me fjallit e tjera tha, la tudirikuhu. La tudirikuhul ebësar. A i thonjën sot kur denë fotografi, kape edhe këtë pjesë. Ka pe edhe këtë pjesë. Allahu dha Zotin se ka kërkosh. Zoti xhelal xjelalu s'mundet me kap diçka. Andaj neve nam sallallahu xjelalu ala se si duhet të flasim me Zotin ton te bareke u teala. Andaj mani ne zaimer ose komunikim, ose ndërtemi raportit si duhet të ndërtohet me Allahun te bareke u teala. Andaj jeriu nuk ka mundsi me fol për Zotin ç'i çdoj ai. Nuk më thon ai Allauhi. Jo. Ja. Ay zoti te bareke o te ala, ay zoti lartmadhruar, ay zoti i madhnushëm, etsë dohet me shpreh shpreh je l le jalahu, jalla shanehu, duhet me përdor shpreh e cila e porcakton ata për të cilin po flasin. Andaj, të folurit për Zotin është çështja më më e ndërlikuar dhe më e zgledshme. Andaj kjo është jeta e njeriu duhet më çënë në, në këtë fush. Pastaj Kur'ani na son Se si të flasim me Muhammedin sallallahu aleyhi Vesellem Po para se me nëmsu Kurani, kjo është forma kuranore Kjo është metoda kuranore E të mësuari Sot njerëzit Kanë kriju Shëqata, organizata Seminare Se si duhet komunikohen Shkenfat tek brezat e ri Apo loj, loj Organizate e cila miret Vete me një punë Me një pikë të caktuar, dhe jështë si ti barë, ti mlëndët dhe shkenca të këbrezat e ri. Nga se jështë dhëpë mësus është i aftë, ta përqëngë informatën dhe diturinë e caktume. Andaj kanë vendosë organizatët e caktuara për këtë pikë. Por se Korani këtë këtë punë vetë i sosë. Korani këtë këtë punë vetë i sosë dhe ata që i kanë kryu këtë organizata, duhet të ndihmojnë me... Me libri në Zotë i Gjellu Vala Kur anë i para se me në mësurë Qysh më ju drejtu për nga mbenit Ale i salatu dhe selam Në mësurë neve ndryshe Si në mësurë Në na të regon në jarë qysh i folë Zotë i vetë ati Qysh i folë Zotë i vetë ati Që ta kuptosht ti Se nëse Allahu Gjelle Gjellu, Gjellu Zotë i kriusi i gjithsis I fletë Muhamedit me këtë folë me Me këtë ligjërat Me këtë retorik Atër ti vetëm se mëson Se si duhet folet Pas taj vjeneve mësimi i veçan Si duhet shti me fol me Muhammedin Sallallahu aleyhi wasallem Andaj këso i thonë Mësim tërthorazi Kërani shpash mëson tërthorazi Qëra me dhonë tërthorazi E përdohëri njërzit sot fjallën të mësil Me gjuën e Kërani tështë tërthorazi Se i thon Tërthorazi, Tërthorazi përdor Kur'anin shpes. Por Kur'ani i flet dikujt e ka për qëllim kët. I flet dikujt tjetër e ka për qëllim kët afër. Pse vallë? Nga se Kur'ani sinon me edukue dhe me arrit informata dhe me arrit mësimi, jo vetëm me e thon. Keni pas disa njerëz thon, "Ja kallzova unë." Unë ja unë ja thash, "Kë nuk kë nuk krym punë." Da është raport me fëmijun, da është raport me, me shokun, da është raport me nëzansit, kjo nuk sos punë, përse puna më e zikletës më është, a, a i ka shku informacioni, a i ka shku mësimi duhur, dhe ashtë kriju mundësia dhe rëthana atmosfera për të zbatue informacionin e përhapur. A ka mundësi nëzansin ka kuptu që ka për po thotë mësusi, po s'ja ke kriju rëthanën për, për të zbatua ta. Kur anë i ka këtë parasysh, e ka parasysh dopsin e njeriut, e ka parasysh inatin e njeriut, e ka parasysh inatim e njeriut, e ka parasysh krearin e njeriut, e ka parasysh ignorancën e madhet njeriut, e ka parasysh shtipjen e qëqërijes dhe njeriut, të gjitha i ka parasysh, e ka parasysh se edhe në gjenjen e asaj se ajdi, e ka parasysh e ka parasish kur ani se njeri ju për nga natyra me ndonë se di andaj kitë këto imar Allah u gjelole parasish dhe ja jep informacionin me kujdes andaj shpesh her i thot ja ejuhem nebi o ti pengamber o ti pengamber dhe njerëzit që ditën dhe djetartë janë që ditë si ka mundësi mu thirë pengamberi me një ajetë dhe është për çellim mbi dhan msim muslimanëve. I thon Allahu xhelahu ala shahar, ya ja ayyuhan nabiy ittaqilla. O ti pejgamber, ki frikën Zotit. Ki frikën Allahut, Allahu dhe atë kanë thënë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk parafituohet mos i pas frikë Allahut xhelahu ala. Shumë do të mos i pas frikë Zotit xhelaluhu. Gase është pejgamber më i miri pejgamberëve. Por se këtu ayeti torthorazi, torthorazi mëson këta tër. Pa ju thot O, ju njerëz, me këtë retorikë po i drejtohëm këti, që të mirë një veshë, jo. Shpa shërë? Allahu gjilloada i thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, abese wa te walla umrol dhe e këta i shpinën. Arë një qërë të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi, aleyhi wa sallam, ishte duke folë me, me parit. Me parit. Kini pa njerëzit, dikush nuk e kuptonë, do shta këtë skemë. O porta kuptu si duket, keni pa njerëz kur kur ndodhen para krijetarëve, para njerëzve të mëdhoj, edhe vjen një familjar, edhe vjen një i dop si dihet ke para atij, shko tash se jam me ketë A, kështu, këtë mavidin. A ndijesh kështu, ke ndjen kështu? Shko tash se jam unë e me këtë mavidin. Allahu xhelaluha kputi këta nën rrroj. Një ditë prej ditë do ishte Muhamedi se zehen me këtë parë në madhe. A din çfarë parë? Me ata që është e, e drejtonin gadishën e arabik me Ebu Gjehjim me njërës dhe mdoj ta sa i kohë dhe Muhammed e Zellem dhere i sa po komunikon të me to njërës dhe mdoj autoritet dhe vjen një qor dhe i thot Muhammed itali, salatu e selam mamso fejen dhe tash për ta kuptu skenën dush me ink si skena për ta përfitirua Dhe Muhamedi sallallahu alejhi vesellem nga cikleti që ti porfiton ato, ja kthen këtij shpinën dhe një forforme i tregon vetullat, mrolët. Ai çor nuk ka she vetullat. Ai çor nuk ka she vetullat. Muhamedi thosë, as nuk e shet që ja ka kthi shpinën. Ti çorri ndash ktheja shpinë, shpinën, ndash mos ja kthej nuk çef. Du të më gallu diqush ta ka kthi shpinën. Allahu jellevalai thot ti a jem e të mdoj, a jem e të vogli a jem e njërëz autoritet apo pa autoritet nëse të vjen një njëri dhe thotë nësoma fejnë ti nuk gudzon mjë umrola ti anda i zbritja jeti me njëher abese ote oj, umrola djetarë kanë thonë fjala umrola e Zotit na jetë, është prej argumenteve të Kur'anit dhe manda të atërë që kanë thonë Kur'anit e ka shpikë Muhammed e sëllem Allah u thotë Habe se, u mroll, e njeri nuk e në nëshmonë vetë vetën në librin e pretenduar. Njeri nuk e nëshmonë vetë vetën. Besa në Koran, Allah u gjelluar e i flekë kështu. Kjo që farmësimi është? Kjo që farmësimi është? Kjo Allah u gjelluar e nga të regonë neve se ku do që nëndohëve është? Ati që duhet me asë gjatë dohrën, dhe duhet me ndihmue, dhe duhet ti me shpizu autoritetin tanë dhe dhe me vendos autoritetin tanë shërbim të njëndime, nuk kam i thanë dikujna, pritë se unë jam me këto pritë se jam me ata jo, ti e vendos shërbimin tanë autoritetin tanë s'ka autoritet ma të madhë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem andaj djetarët kanë thanë nga format dhe metodologia emësimit të Kur'anit të njerëzë, kjo shumë rëndësi ga se njerëzit sotë din me i komuniku informatat e shlën kështu në form të akullit Jo, informata duhet të të krihet për parashish rrethana e dëgjuesit. Andaj Allahu xhellahu te shikosin ançon. E çorton Muhameditin alayhi salatu selam dhe ka për çëllim neve. E çorton Muhameditin dhe na ka për çëllim neve. Kjo pse bëhet? Kjo nga se ajë e din se sa kemi ne kapacitet. Sot, sot për shembull, sot mukohet që njoni prej njerëzve me emën, me mbi emën qërtojët në Kur'an me emën, me mbi emën në Kur'an ka një ajetë që ati a ka përmen këtun, mu ka mrejna në gjami sa kaj takat me eduru këtë presion mirë po jo me apërmen emën për levdhat për qërty sa kaj takat me eduru me net prap mrejna muslimanë a më dhe vazhdimësi me ullëgju e emri ati a është problemi madhë a është problemi madhë E këta e duron vetë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam A in kur an e duron me ju lezhu Na e lezhojna Na e lezhojna ajetin ku Allah i thot Ja juhen nebi ju tëkila O ti për nga mërë, ki frika Allah Me në pas ton neve me eme Sot njani mi thonë, pak mi thonë Kujdes kuj pak Këja kuj kuj me ti bat Këja me ti bat, a diti kujtiki thonë kujdes Sa unë a kumë pru punë me më thonë kujdes A kumë pru punë me më thonë kujdes A kumë pru punë me së spodisha Allahu i dhëtë Muhamedi së zëllem Li ma të harrim Ma e halë Allahu lek Nja jetë jetër i ka thamë Pse janë dalën vete që të që të kalli ju Allahu Pse janë dalën vete që të që të kalli ju Allahu E shumë ajetët të qërtimeve Në Kur'an Andaj, zoti jo njëlluvane ka o parasish Thash, i natin e njerit Krenarinet të prumet njerit Ndjenjen se po di Kreti ka o parasish Andaj, i natin e njerit Kur në mësën neve për pengamberin Filumisht në mësën Se si e trajton zoti vet Pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem Që ta kemi parasysh neve Fotografin e qartë me kanë kemi pun E pas taj neve Në raport me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Të jemi Të jemi të mirë përgaditur Se si ti flasim ati Nga se kundërshtimi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Kundërshtimi Muhamedi aselam As është në gradën e kundërshtimit të Zotit xhelo xhelaluhu. Kjo rrezik i madh. Andaj Zoti më lë në lloj-lloj formash. Na mëson kët rrezik dhe kët vit kuqe. Keni pa njerëzit kur doin më a shpjegoj dikujt na? Një rrezik. A e shtin? A ja tregon me këta dhëmshurit? Keni pa kur duhet më thon dikujt mos e shtin durta ti. Familja ndaj çerton vorëte. A, i, a e shtinë ata që të i shti e durta, apo shkon e ndalë? Shkon e ndalë, nga se gjithëm shuri. Disa njerës kur këshillojnë, kur japin në sihatë, kur japin vajzë, kur dojnë në mësu dikangë, ja japin këshillën dhe në forma dhe të nacionit dhe zërimi i ati cili fletësht sikur ha i shalla po be. Ha? I shalla e banë. Unë e pëtë kalzoj, ama kjo, nuk, kjo form kuranore nuk është që forma metodologjike mëmezem nuk është, cila është forma koranore. I vendos vija te kuqe. Po s'marrresh edhe një vit kuqe. Po s'marrash edhe një vit kuqe. Vetëm e vetëm që njeriu të ketë para syr raportin me me Zotin Xhelel Xhelel. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, men yuti illa, men juti, men yuti ar rasul faqad ata Allah. Kush i bindet Rasulit Muhammedit alayhi salatu vesselam i është bindë Allahut. Kjo është lidhje e pandar, telezum. Është lidhje e pa shkëputur. Andaj, prej formave kur'anore të mësimit të njerëzve se si duhet ta trajtojnë një njeri të madh, në keqtras Muhamedit aleyhis salatu vesselam, si është? Është më na kallxuv vet Allahu ti ç'i trajton. Ti ç'i trajton? Ksu kan thon dia ato. Allahu na thot, "Ja unë ç'i trajtoj." Ja. Kurr ç'e thiri me emën, "O Muhammed, kurr ç'e thiri." A thon? Kërë nuk i thamë, o, Muhammed Pse, gëse kjo njëri madhë Kjo është njëri madhë Ana nuk thirët me emën Kini po të të njërët, që e ka thonë Muhammedi Nuk thua shtu të që e ka thonë Muhammedi Allah nuk ka thonë kështu A i dhe, ja, i uherësul O, ti pengamber Allah u gjelle gjelalu asë ka do bipi Muhammedit asë nuk është i farëfër për Muhammedin ajo është kryus, ki është kryes dhe i thotë, ja, yeah, e juhën nëbi o t'i për nga më bërë anë dhe tha Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam në prezencë të kujtë do qovë që përmendët emri im dhe a i nuk thotë sallallahu alaihi wa sallam Gjibrili ka thonë i shkoftë hun dë zhagë në gjëhenem tha Muhammedi alaihi sallam amin anë dhe rëziko ës I madhë Andaj Zotë i unë të barëk e vëtjala Me emësën këtë formë Prej Asaj se si e kanë grit Retorikën dhe ligërimin Zotë i Gjellë Gjellëlu në raport me Muhammedin Alejë salatu e selam është betimi në jetën e ti Allahu të barëk e vëtjala Betohet në shumë gjera Betohet vë shemësi vë duhaha Betohet në djelin, në mëngjesin, në hanën, në ditën. Në shumë gjera betohet Allahu Gjellelu. Betohet edhe në vetë vetën, përërrabbik, pasha Zotin tanë. Wallahi! Allahu Gjellua betohet pasha Allah. Në vetë vetë, betohet Zotin në gjellelu. Kull i, u Arabbi, thotë Allahu Gjellethu, i po pasha Zotin tanë, pasha Zotin tim, e kështu më ra. Për e formave të ngritje së nivellit, Se si duhet të flasim me Muhamedit alayhi salatu sallam, oathat e Zotit Kur'an betohet në jetën e tij. Ka than Allahu te barekuhu teala, la um la amrika innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ja Ka than Zoti i ngjëllë xhelalut pa shajetën tënde. O Muhammed alayhi salatu sallam, vërtet ata janë të dehur në verborin e tyre. Flet Allahu subhanahu wa taala, Muhammedun sallallahu alaihi wasallam në raport me popullin të rebeluar ndaj tij, thot vërtet pa shajetën tënde, ata janë të verbër dhe verbëria e tyre ka rrit dheje. Pra nuk thiedhën. Drejtar të kan thonë betimi i Zotit në jetën e Muhammedit alaihi salatu wassalam argumenton se ky njerëz është shumë i mall. Ky njerëz është shumë i mall. Andaj, sot njërzit, edhe pështë është ndaluar në shëriat, që njëri ju të betot në fëmi, në babë, në nanë, tha Muhamedi alai salatu e selam, më në ahleve bigajri lajive katë eshrak, kush ban bed i kanë tjetër përveç Allahot, i ka po shirkë Allahu Gjillet Gjellet. Aki po tisa njërz, madhje me betu në fëmi, në thotë ma shumë se për Allahot. Andaj, thotë pasha Allahon kështu, dhe nëse ajdo gjusi nuk i besonë, në thotë mos Kinëse ajo betimin, Allah në ma i vogën Se sa, fëmija i tina Allah u gjellohan, amëso në gjune Muhammed e selam, jo Mu betun, Allah u gjellohan, është shëriat Dhe iman, dërsa mu betun Në të tjerët, është shirkë Po për zotin, për zotin jo Për zotin jo nga sa a i ka kryu dhe a i betot Në kriesat e ti Një prej kriesave që është betu është betu në jetën E Muhammedit Alehi Salatu Vë selam dhe kjo e ngrit Autoritetin e Muhammedi sallallahu alaihi Vesellem Prej Vlerave Të se të të kanë grijtë zoti Unë gjellëvala për Muhammedi Salatu vë selam Ojë se Allahu gjellë gjellalu E ka bashkan gjitë emrën e ti Me emrën e Muhammedi Sallallahu alaihi Vesellem Andaj Nuk ka dikush Që knaqët Emri ti Me figuru bashkë me një emrë tjetër Vetëm se e ka da shumë E ka madhru shumë Madje jove që emrim Allahu Gjellë Gjellalu atë shumë e kanë gritë Muhamedin Sallallahu aleyhi sallem Dheri sa e ka bo Rizallokun e ti Rizallok të zotit Rizallok Mukani kënaci Muhamedi Sallallahu aleyhi sallem është pies E fitimit kënaci së zotit Gjellë Gjellalu Pa Nëse Muhamedi Sallallahu aleyhi sallem Nuk është i kënaci me punën e filanit Edhe Allahu nuk është i kënaqur me punën e tij. Ngase Zoti jëllawala ka refuzuar që dikush me shkutë e Zotit në një rrugë tjetër, i ka mbyll këtej rrugën e Allahu jëllawala. I ka mbyll këtej rrugë, por res nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur një, një shtëpi që ka shumë dyrë, ka shumë dyrë. Por se Zoti i shtëpisë sot vetëm kendej. Nësahiti kush për shtëpive për dyrë të tjera Dhaj nuk është, nuk ka dhe në leje për ta Qa i thot? Jasht Vesh andej Po une ku në vimë e në, jasht Vetëm andej Ka ka ardhë, filani Ka është dera Andej ka të e ka ardhë, ka më dhonë Muhammed Ali, salatu e selan Të transmitimin ibn Abbasit Ka thona ibn Abbasit Pëngamberi është dera e Zotit Gjellelu -Gjell Dha allohu se pranon në dikan vetë se ka kjo der Këtë i pa disa njerë shtotë Unë du me shku që ishtë duone Po ti sun shkon që ish du shte Ti nuk mund është me dashtë zotin që ish do ti As mund është me dashtë As dashurin së një ashprej që ish do ti As sun e do As sun jë ashprej dashurin që ish do ti Edhe dush me dashtë që ish të kam su Muhamedi sallallahu alaihi sallam Po edhe forma e shpreje Se cila është ibadeti Dush mi abo që ish ka bo Muhamedi sallallahu alaihi sallam Andethe Allahu gjillu wala Wallahu wa rasuluhu E haqku en jërdovru Allahu dhe i dërguar i ti janë ma haqli, ma meritor, ma të dinjit, dinjitoz që të kërkohët knatsia e tërë. E ka bashku Allahu Muhammed e S.S. bashkë me vetë vetën. Bashkë me vetë vetën. Mu knaqë, unë edhe Muhammed e S.S. është ma e mirë për njërzit. Kjo nuk ka ngritje për tek sajë. Që zoti me dhanë, zoti Gjellë Gjellë knatsin e vetë me zbritek Njënë i prej finalit Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka ba familën e Ibrahimit Derën e njërzimit Pasti e ka ba Ishaqën Pasti Jakubin E Ismailin E Musën E pengamertës në të kamar nga kjo Nga këfis ima Dhe e ka vullosë Allahu këtë derë Me Muhammedin a.s. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu ka dhamë Wa të të khidhu min meqami Ibrahim e Musalla Nëse do një me shku ka Zoti Gjellë Gjellalu Falë niko është falë Ibrahimit edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam i ka thënë pasojë milletën e babason Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe në fund e ka vuloz dhe kuror e ka vënë se doni mukan i kënaqsh Zoti juve me juve shikoni Muhamedit alayhi salatu wasalam a jeni të kënaqsh me veprimtaritë juve dhe kjo është privilegj imam, i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku neve Zoti ju on xhelal u Në mënirën tërë thërazi, neve nga e mësonë se me kanë kemi punë. E tashti nuk mënëshë musilë me Muhammedin si do ti. Nuk mënëshë me përmeni si do ti. Nuk mënëshë me më ja përmenim si do ti. Nuk mënëshë me shprejë të nacionim për Muhammedin Asram si do ti. Nga se razilëku i ti, knatësia e rrugës tëndën të ajë, është piesë për bërëse e kabulit, me të vojë kabul dhe lojë u gjele gjelelu. Nuk të banë kabul Allahu të barëke vëtëala Vesh nga, nga rruga e ti Këndoj Allahu të barëke vëtëala E kanë ngritë Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem në, në këtë shkabë Në ajetë tjetër ka thonë Allahu të gjelaluhu In në ledhine ju baji unëke In nëma ju baji unë Allah Ka thonë Allahu të gjelaluhu Ata të cilë tajapin ty besën Vërtejtja ka ndonë Allahotë Atat zot japin Muhammedun sallallahu alaihi wasallam besën, ja kanë dhënë Allahu te bareke we teala dhe kjo është privilegj i lartë i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu jalla gjele jalalu i thot, kush ta zgjat i dorën dhe të besatohet, ai ja ka zgjat besën Allahut te bareke we teala. Kjo është privilegj i madh. Për Muhammedin alaihi salatu wasalam ne permandim ne surën Al-Anfal, Allahu tha, Allahu nuk i dënon ata duke qen ti në mesin e tërë. Salloni nuk e, e drej dhe nuk e prish atmosferën t'u konton ti aty. Dhe kjo vazhdon dhe ngrihet edhe më lart derisa Zoti i unjë lavathat besatimit e Muhamedi, ose besatim të Zotit e bareke وتعالى, sikur ti kur i thun i njerit, si ti jet i knash çaj edhe unë jam me tyje. Si ti jet i knash filani edhe unë jam i knash me tyje. Fjala ti, fjala jeme. Autorizimi ti, autorizimi ian exomeron Allahu Jellal nuk e ka autorizuar në ftyr tokës as në njëri, por vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha vetëm fjalë e tij, është fjalë absolute, teksa si Imam Maliku një ditë prej ditëve i pa njerëz duke polemizuar në shumë meselesë të fesë dhe qëlluante te varri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe deshti më tregu kta se Muhamedi sa më shprisi absolut dhe i pakundërshtuari absolut në që është jetë fetare dhe fjale ati është e pa diskutushme, tha oju njërëz, gjdo njerit i mirët fjala dhe i lihët, gjdo njerit, hojë, djetar, i mirët fjala dhe i lihët, përvesh që ti qka që të nëvërë, a ishtë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është privilegji ma i madhë shka e ka dhe në Allahu Gjelle Gjelalu, ku edhe në ezan thuët, o ashhedu enë Muhammeden, Rasullullahu dhe dëshmojmë se Muhamedi është i dërguari i Allahut xhëlal dhe pa këtë provot ezani dhe pa çur salavatet pranohet xhudbia e xhumarës e kështu me radhë kjo është një prej pikave të vogla të ngritjes autoritetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusim Zotin ton xhëlal xhelali që Allahu te bareke o teala ne ansom autoritetin, emsusit, absolut të njerëzimit, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. E lusim Zotin tonë gjelle gjelalu që Allah u te bareke vë teala, na mund son që të ndryqojmë koka tona me liber të Zotit. يندرى تشويم كون كاتونا مفيالت محمديت صلى الله عليه وسلم الوسيم زوتين تون جلالي ان الله تبارك وتعالى نا منسون تش تا ريم مواين رمضانيت الوسيم الله تبارك وتعالى جلالي مسلمات قدس ان الله تدهمان دوار خد مسلمن والله تباران الوسيم زوتين تون جلالي الله تبارك وتعالى برات امير الله تيب قبول اجنا دالوشي مت الله نا يفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله che ero qui là da me.